he kyllä tottelivat kapteenin käskyä nurkumatta. Lopulta pitkä selkä alkoi olla takanamme ja edessä häämötti Inkoon saaristo. Seilasimme tyvenneen poukamaan ja nautimme pienen välipalan. Jäljellä oli vielä muutaman tunnin ajo moottorilla vastatuuleen läpi saaristoväylän ennen kuin ankkuroisimme määräsatamaamme eli saaren kapeaan lakuuniin.